Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 55. Березень наступного року. Батшиба. Болдвуд. Загляньмо на кілька місяців вперед і уявімо собі вітряний березневий день. Ні сонця, ні морозу, ні снігу. На Ялберійському пагорбі десь на половині шляху між Ведерберід і Кестербриджем, там, де велика дорога проходить по самому гребеню, Зюрмилося безліч людей. Майже всі дивилися вдалину, в північному напрямку. Тут були і розяви, і гурт списників, і двоє сурмачів, посеред дороги стояли редвани, і в одному з них сидів головний шериф. Серед розяв, які піднялися на гору, було кілька чоловіків і підлітків з Ведербері, зокрема Пургрес, Коган і Каїнбол. За півгодини там, куди всі дивилися, з'явилася хмара куряви. І незабаром дорожній Редван, що належав одному з двох сусідів Західного округу, виїхав на пагор і зупинився там. Суддя пересів до іншого Редвана, сурмачі надимаючи щоки заграли туш. Потім екіпаж, списники і люд урочистою процесією рушили до міста, і тільки ведерберійці, провівшись суддю, вирушили додому на роботу. «Джозефе, я бачив, як ти протиснувся до самого Редвана», – сказав Коган. Зумів ти розладити обличчя лорда суді. Авжеж, відповів Пурграс, я так і вп'явся в нього очима. Зазирнути йому в душу хотів, і в його очах я побачив милосердя, чи радше в оці, що було з мого боку. Не дай Боже збрехати в таку урочисту хвилину. Що ж, сподіватимемося на краще, заявив Коган. Хоча поки що справи йдуть кепсько, а вже я не піду на суд те іншим, кого туди не викликають, ходити не раджу. Йому буде не по собі, якщо він побачить, що на нього дивляться, мов на якесь чудовисько. «Я це й казав нині вранці», – зауважив Джозеф. «Прийшло правосуддя, і воно зважить його злочин на своїх терезах», – сказав я. «Якщо його вина переважить, то нехай він зазнає покари». Поруч стояв сусіда, і він і каже, «Слухайте, слухайте, варто послухати людину, що так тверезо міркує». Але про що тут балакати? Чи багато я сказав? Два-три слова. А от про інших людей кажуть, що в них особливий дар мовити. Правильно, Джозефе. Так от, друзі, ліпше залишаємося вдома. Всі погодилися з цим рішенням і наступного дня з трепетом чекали новин. Проте вдень було зроблено відкриття, яке розрядило атмосферу і по-новому освітило поведінку і душевний стан Болтвуда. Всі, хто близько його знав, казали, що від гігнельського ярмарку і аж до того фатального святвечора він перебував у збудженому стані, та ніхто не підозрював, що у нього виявилися симптоми душевної недуги. Тільки бачив бій Оукові, часом здавалося, що в нього не гаразд із психікою. Тепер у замкненій шафі виявили цілу купу незвичайних речей. Декілька сувоїв на жіночій сукні, різні дорогі тканини, шовк, єдваб, поплін, єоксамит. Причому таких барв, які на думку Болдвуда могли б сподобатися батчеві, дві муфти Соболина і Горностаєва. А головне скринька з коштовностями, де були чотири масивні золоті браслети, декілька медальйонів і перснів високої проби і причудової роботи. Ті речі врядигоди купувалися в баті та інших містах, і потайці привозилися додому. Ті речі були загорнуті в папір, і на кожному згортку стояло Батчеба Болдвуд а також рік і тісло на шість років наперед. Про ті зворушливі вияви почуттів у чоловіка, що здурів от кохання і тяжких переживань, і балакали в броварні Ворена, коли Оук повернувся з Кестербджа зі звісткою про вирок. Хвилилося вже до вечора, і Оукове обличчя, коли на нього впали відблиски з печі, промовисто про все засвідчило. Болдвуд визнав свою провину, і йому хвалили смертний вирок. Тим часом дедалі душа поширювалася переконання, що в останні місяці Болдвуда не можна було вважати морально відповідальним за його вчинки. Факти, що їх з'ясували ще до суду, беззаперечно це доводили, та на суді їх не визнали достатньо вагомими. Навіть не захотіли перевірити розумові здібності Болдвуда. Та тепер, коли у нього почали припускати психічний розлад, стали згадувати чимало випадків, і всі ті факти можна було пояснити лише його божевіллям. Взяти, бодаю, те недбальство з Ожерадами з яке він виявив минулого літа. Міністрові внутрішніх справ надіслали клопотання, де викладалися факти, на основі яких Либонь можна було переглянути вирок. Щоправда, на тій петиції не було численних підписів мешканців Кестербриджа, тому що Болдвуда не було друзів поміж крамарями. Крамарі вважали, що людина, яка купує все необхідне у себе в селі, підриває добробут усього краю, бо господь створив села, щоб постачати містам покупців, і така людина, звісно ж, кепсько розуміється на десятьох заповідях. Прохачами виступило декілька співчутливих людей, що взяли близько до серця нещодавно виявлені факти. Після того клопотання почали збирати свідчення. І можна було сподіватися, що з погляду моральної відповідальності злочин буде розглядатися не як навмисне убивство, а як вчинок у стані психічного розладу. У Ведербері з тривогою і напруженням очікували результатів клопотання. Вирок мали виконати в суботу о восьмій ранку за два тижні після суду, а в п'ятницю надвечір ще не отримали відповіді. У тій порі Габріель вийшов з в'язниці, де він попрощався з Бодводом і звернув обічну вулицю, щоб не йти через середмісця. Поминувши останній будинок, він почув стукіт молотків і озирнувся. Над димарями височила споруда в'язниці, осяяна вечірнім сонцем. Перед вхідною аркою рухалися якісь постаті. Тут і сладі встановлювали вертикально на майданчику стовп, огороджений поруччям. Оук ходко відвернувся і надав ходу. Вже суденіло, коли він дістався в Едербері. Мало не половина селян була на ногах, всі чекали його. «Нічого нового», – втомлено мовив Габріель. «Боюся, надії вже нема. Я пробув з ним понад дві години». «То ви думаєте, він і справді був непритомний, коли зробив таке?» – запитав Смолбері. «Сказати, по правді, я так не думаю», – відповів Оук. «Але про це поговоримо потім». «Що з господиною? Ніяких змін?» «Ні». «Вона внизу?» «Ні, вона вже почала б Раз у раз питає, чи не повернулися ви, чи не чути чого нового. Аж ми втомлюємося відповідати. Піти сказати, що ви прийшли?» «Ні», – відповів Оук. «Є ще слабка надія, але я більше не міг залишатися в місті. Побачився з ним і подався додому». Лейбен, він тут? Тут, відповів Тол. Я домовився, що пізновечері ви поїдете в місто, їдьте о дев'ятій і чекайте звісток до півночі. Якщо нічого не буде отримано до одинадцятої години, то, кажуть, більше нема надії. Я все таки сподіваюся, що його помилують, сказала Ліді, бо якщо ні, вона теж спожеволює, бідолаха, до чого вона страждає? Ну, як їй, не жаліти? «Що, дуже змінилася?» – запитав Коган. «Ви її не впізнаєте», – відказала Ліді. «Очі в неї такі сумні, геть інша жінка. Ще два роки тому вона була такою собі веселою, жвавою дівчиною. Що ж із нею сталося тепер?» Лейбен поїхав до міста, і години до одинадцятої всі вешталися туди-сюди кестерберським шляхом, чекаючи на нього. Поміж ним був і оук, і майже всі наймити бачили. Габріель високо цінував фермера і від усієї душі бажав, щоб йому подарували життя. Хоча в глибині його свідомості гніздилася думка, що так таки повинен померти. Нарешті, коли всі вже стомилися, вдалені почувся тупіт копит. Ледь тупіт чується глухий, та вже мить дзвінки цвяхи, копит товчуть сільські шляхи. «Що духу летить? Зараз дізнаємося, що там ухвалили», – сказав Коган. Люди, що стояли на пагорбі, повиходили на шлях, і вершник врізався в юрму. «Це ви, Лейбене?» – запитав Габріель. «Я! Отримали! Він не помре! Замінено ув'язненням на термін, який визначить її величність королева!» «Уро!» – гаркнув Коган від надміру почуттів. «Богу за таки дужче, ніж диявол!»